Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ 18. Її з'єднали дуже швидко. Ліліан сподівалася розмови найраніше за кілька годин, бо знала французькі телефони, а крім того мала враження, що санаторій так далеко, неначе знаходився на іншій планеті. Санаторій Белла Віста. Ліліан не була певна, чи знає цей голос. Можливо, це була пані Гегер. «Прошу пана Гольмана», – сказала вона, відчуваючи, як серце її враз забилося. «Хвилиночку!» Ліліан вслухалася в ледь чутне бриніння телефонних дротів. Скидалось на те, що Гольмана треба було шукати. Зиркнула на годинник. У санаторії був вже вечір. Чому я така схвильована, ніби викликала дух покійника? Гольман, хто говорить? Його голос залунав так виразно, що вона аж перелякалася. Ліліан. прошепотіла вона. Хто? Ліліан Дюнкерк. Гольман помовчав. Ліліан? сказав нарешті він з недовірою. Де ви? — У Парижі. Ваша телеграма до Клерфи прийшла сюди. Її прислали мені в його готель. Я випадково відкрила. — То ви не в Брешії? — Ні, — відповіла вона, відчуваючи легкий укол болю. — Я не в Брешії. — Клерфи не хотів цього? — Ні, не хотів. — Я сиджу біля радіо, — сказав Гольман. — Ви, мабуть, теж. Так, Гольмане. Він іде чудово. По суті, перегони ще тільки почались. Я знаю його. Він чекає на зручний момент. Чекає, аж поки інші заїздять свої машини. Раніше півночі він не дасть газу. Може, навіть ще пізніше. Хоча ні, я думаю, все-таки о півночі. Це перегони за секундоміром. Про що вам, напевно, відомо? Ніхто з гонщиків не бачить, за ким він їде. Це якраз найбільше вимотує. Гонщики дізнаються, на якому вони місці, тільки під час заправки. І часто буває, що відомості вже застарілі. Це біг у невідомо. Знаєте, що я маю на увазі? Так, гольмани, біг у невідоме. Як все маєте? Добре, час просто фантастичний. Середні показники швидкості по 120 і більше кілометрів на годину. У додатку багато з великих двигунів лише тепер виїжджають напряму. Середні показники швидкості, Ліліан, це не максимальні. Так, Гольмане, чуєтесь добре? Дуже добре, набагато краще, Ліліан. Яку станцію ви слухаєте? Прошу перемкнути на Рим. Перегони тепер ближче до Риму, ніж до Мілану. Я маю Рим. Я радію, що вам краще. «А ви, Ліліан?» «Дуже добре. А...» «Може і добре, що ви не Бреші. Там люта буря і злива. Хоча я б не витримав. Я б мусив там бути. Якся маєте, Ліліан?» Вона знала, в чому річ. «Добре», сказала вона. «А як усе виглядає в горах?» «Так, як завжди». За кілька місяців небагато змінилося. За кілька місяців? Хіба то не були роки? А як почувається... Завагалась вона, але враз усвідомила собі, що зателефонувала ж саме з цього приводу. Як почувається Борис? Борис? Рідко його бачу. Не заглядає вже до санаторію. Думаю, з ним все добре. «Але ви його зустрічали?» «Так, звичайно. Щоправда, це було два чи три тижні тому. Він ішов на прогулянку зі своєю собакою. Чи вівчуром. Ви ж ви його знаєте. Ми з ним не спілкувалися. А як там, унизу? Так, як ви собі уявляли?» «Більш-менш так», – мовила Ліліан. «Адже все залежить від тебе самого. У горах ще сніг. Гольман розсміявся. «Сніг уже зійшов! Цвітуть луги, Ліліан!» Він зробив паузу. «Я за кілька тижнів звідси вийду. То не брехня, та Лайлама мені сказав». Ліліан не повірила. Кілька років тому їй так само казали. «Це чудесно!» – сказала вона. «Тоді побачимось тут. Передати Клерфа?» «Краще поки ні. Щодо цього я забобонний. О, саме надають нові вісті. Ви, певно, теж хочете їх послухати. До побачення, Ліліан!» «До побачення, Огольмане!» Вона хотіла щось додати у зв'язку з Борисом, але не зробила цього. Якусь хвилю вдивлялася в чорну слухавку, а потім обережно відклала її і поринула в думки, не стежачи за їх перебігом. Аж врешті зауважила, що плаче. «Яка я дурна!» – подумала вона. «За все треба платити. Невже я могла вирішити, що вже розплатилася?» «У наші дні перебільшують значення слова «щастя», – сказав Вікон де Пестре. Існували епохи, коли це слово було взагалі невідоме тоді його не плутали зі словом «життя». Почитайте з цього огляду китайську літературу періоду розквіту. Індійську, грецьку. Люди цікавились у той час не емоціями, в яких корениться слово «щастя», а незмінним і яскравим відчуттям життя. Коли це відчуття зникає, починається криза, плутанина, Романтика і ідіотичний пошук щастя за будь-яку ціну. А хіба відчуття життя не Ерзац? І він більш гідний людини. Ви думаєте, що для людини неможливе щастя без відчуття життя? Майже неможливе. Але ви, як на мене, виняток. Якраз це мене у вас і зачаровує. Ви маєте і те, і друге. Але передумовою для цього є стан глибокого відчаю. Марно намагатися назвати на ім'я цей стан. Так само, як і визначити, що таке відчай. Ясно тільки одне. Це лежить поза всілякою анархією. На полярній рівнині, яка не знає смутку. Ваші смуток і бунт, думаю, руйнувалися взаємно вже давно. Тому дрібні речі мають таку саму вартість, що й значні. Дрібниці заблищали. Відчувається вісімнадцяте сторіччя, сказала Ліліан із легкою посмішкою. Хіба не ви його останній нащадок? Я його останній шанувальник. Хіба тоді про щастя не говорили більше, ніж будь-коли? Тільки у важкі часи, і то кажучи та мріючи про нього. Люди були куди практичніші за нас у широкому сенсі. Допоки не ввели гільйотину. Доки не ввели гільйотину і не відкрили право на щастя, підтвердив пестре. Від гільйотини нікуди не сховаєшся. Ліліан випила вино. Чи це все ж часом не є лише довгою прелюдією до тієї пропозиції, яку ви мені маєте намір зробити? Стати вашою метресою? Пестрес берігне зворушність. Можете назвати це як завгодно. Я пропоную створити для вас такі умови, яких ви потребуєте. Чи точніше такі умови, які, на мою думку, личать вам. Дати каменю відповідно оправу. Оправу, якої гідний дуже коштовний камінь. Я мушу погодитись, бо я в глибокому відчаї? Ні, бо ви надзвичайно самотні і надзвичайно мужні, мадемуазель. Прийміть мої компліменти і пробачте мені за наполегливість. Але діаманти такої чистої води зустрічаються украй рідко. Пестре поставив келих на стіл. Хочете послухати останні вісті про перегони в Італії? Тут, у Максимі? Чом би і ні, Альберт, тутешній господар, виконує і не такі забаганки, коли захоче. А він захоче, якщо справа стосується вас. Я це відразу зрозумів. Альбер має набити око. Оркестр за традицією почав грати мелодію з веселої вдови. Офіціанти прибирали зі столу, збоку з'явився Альбер і наказав подати до столика пляшку коньяку, на якій не виявилось ні шару пили, ні етикетки з гербом Наполеона. Зате була маленька наліпка, написана від руки. «Я казав, що він має набити око», – пояснив пестре. «Прошу спробувати цей коньяк. Звичайно, після звичної церемонії обігріву в долонях, вдихання букету і розмови про це. За нами стежать». Ліліан взяла келих і, не зігріваючи його, не вдихаючи запаху алкоголю, випила залпом. Пестре розсміявся. Альбер із глибини залу послав їх схвальну усмішку. За кілька хвилин з'явився офіціант із невеликою пляшкою фрамбуазу. Він поставив на столик чарки і налив. Тієї ж миті повіяло запахом ранкового літнього саду. Стара Малинівка, сказав з пієтетом пестре. Ще більша рідкість. Що б він вчинив? Подумала Ліліан, якби я йому вилила цю наливку на його набундючену мармизу. Мабуть, сприйняв би це за розуміння і прокоментував якоюсь вагомою думкою. Вона його не зневажала. Навпаки, вважала, що він настільки ж приємний, як лагідне снодійне. І слухала його з увагою. Він для неї був уособленням протилежного боку екзистенції. Він сублімував свій страх перед життям у культ естетичного цинізму, а з небезпечних гірських шляхів намагався робити паркові доріжки. Це нічого не змінювало. Коли вона вже чула це все в схожій формі, звичайно на Сицилії, в Леваллі. Щоб так жити, потрібно багато грошей і мало серця. Такі люди не їздили з бережії до Брешії. Вони сиділи в Брешії, роблячи вигляд, ніби перебувають у Версалі початку XVIII століття. «Я мушу йти», – сказала Ліліан. «Як часто ви це говорите», – зауважив Пестре. «Це надає вам нездоланної чарівності. Це ваша улюблена фраза?» Вона поглянула на нього і повільно сказала. «Якби ви тільки знали...» Як мені хотілося б залишатися. Я згодна бути бідною й самотньою, аби лише залишатися. Залишитися, усе інше брехня і мужність відчаю. Ліліан попрохала висадити її під готелем. Схвильований портьє вибіг проти. Клерфе на 12-му місці обігнав шість конкурентів. Диктор казав, що він чудово їздить уночі. «То правда. Келих шампану, щоб відсвяткувати це свято. Добре, мадам?» «Ніколи не треба зарано частуватися. Автогонщики забобонні!» Ліліан посиділа з хвилинку в темному холі. «Якщо він і далі так їхатиме, завтра вранці буде знову у Брешії, сказав Портьє. «Мабуть, так», – відказала Ліліан і встала. Піду ще вип'ю каву на бульварі сен мішель Її трактували там уже як постійного гостя. Офіціант наглядав за нею, Жерар її очікував, а ціла група студентів створила для неї своєрідну почесну гвардію. Жерар мав ту гарну властивість, що завжди був голодний. Ліліан, поки він був зайнятий їжею, поринала у роздуми. Вона обожнювала дивитися на вулицю, де борюкалось життя з гарячими похмурими очима. Важко було вірити в безсмертну душу кожної людини, дивлячись на цей безконечний потік, куди мандрували душі пізніше, чи розпадались так само, як тіла, а може поверталися в такі ось вечори повні прагнень на і розпачу, живцем розкладаючись, і благаючи у безвичному страху залишити їх самих собою, а не перетворювати на духовний гній, на якому виростуть душі нових людей, щойно бездумно зачатих за тисячами вікон. Жерар припинив нарешті їсти. Останньою стравою був шмат чудового сиру. «Цікаво, що такий грубий тваринний процес, як поглинання підсмажених шматочків трупів тваринних молочних продуктів, які напівзапліснявіли, зачіпає найпоетичніші струни в душі людини, примушуючи складати гімни», – прорік Джерар. «Це завжди дивує і втішає мене», – Ліліан розсміялася. «З брещії до Брешії, сказала вона. Я не розумію цієї прозорої й простої думки, але вона здається мені безперечною. Жерар випив залпом свою каву. Вона навіть глибока, Збрещі й Добрещії. Так я назву наступну збірку своїх віршів. Сьогодні увечері ви мовчазні. Немовчазна, лише без слів. Збрещі й Дрещії? Більш-менш так. Жерар кивнув і понюхав свій коньяк. То така думка, яка стає щораз кращою. Вона провадить до дуже багатьох дрібних формулювань, які були колись глибокі, як шахти. І, мабуть, ще є. Я знаю ще одну схожу думку, сказала Ліліан. Усе є однаковим. Жерар поставив келих на столі. «Ви кажете, це з фантазією чи без?» «З усією фантазією», – полегшено похитав головою. «Хвилину тому я боявся, що ви в своєму заклопотанні вишкрябаєте якесь безглуздя у стилі кухарки». «Е ні, якраз навпаки, це надзвичайно обнадійлива правда». Подробиці є тим самим, що цілість, але цілість є чимось більшим. Ця пляшка вина однаково зачаровує, як картини Рафаеля. У тій прищавій студенці сидить, напевно, також трохи медеї і аспазії. Життя позбавлене перспективи. Усе є однаково важливе і неважливе. Все є першим планом і все є Богом. Ви це мали на увазі? – запитав Жерар. Ліліан усміхнулася. «Як швидко ви все підсумовуєте?» «Надто швидко!» – Жерар скорчив кислу міну. «Надто швидко, щоб це пережити!» – потягнув чималий ковток коньяку. «Якщо ви це справді пережили, то вам залишається лише три речі». «Аж стільки!» вступити до буддийського монастиря, збожеволіти або померти. При цьому найдоречнішим була б смерть із власної руки. Самознищення є, як відомо, однією з трьох речей, якими ми вивищуємось над тваринами. Ліліан не поцікавилась про дві інші. «Є ще четверта», – сказала вона. «Наше нещастя полягає в тому, що ми віримо, Буцімто маємо право на життя, але ми не маємо його. Якщо це усвідомити, справді усвідомити, то багато гіркого меду набере раптом солодкого смаку. Жерар мовчазно засалютував, піднявши обидві руки вгору. Хто не очікує нічого, ніколи не буде розчарований. Останнє з дрібних премудростей. На сьогоднішній вечір останнє. Відказала Ліліан і встала. Найпрекрасніша мудрість умирає за ніч. Скільки трупів змітають наступного ранку. Дивно, скільки різних речей звучить після заходу сонця. Я мушу вже йти. Ви завжди це кажете, але потім приходите знову. Вона поглянула на нього з вдячністю. Правда? Дивно, що тільки поети це знають. Вони також цього не знають, мають лише таку надію. Ліліан мандрувала вздовж набережної Кранде, аж до набережної Вольтера, а потім повернулася малими вуличками, що тягнулися за набережною. Вона взагалі не боялася ходити сама уночі, не боялася людей. На вулиці Сени вона побачила, що хтось лежить на землі. Думала, що то якась пиячка і обминула її. Але щось у позі жінки, яка, розкинувши руки, лежала біля самого хідника, змусило її повернутися. Вона хотіла її принаймні витягнути всю на хідник, щоб не переїхало якесь авто. Жінка була мертва. Її відкриті очі дивилися непорушно на Ліліан у слабкому світлі ліхтаря. Коли вона підняла її за плечі... Голова жінки опала назад і з голухим стуком вдарилась об бруківку. Ліліан скрикнула. Їй здалося, що вона завдала померлій болю. Ліліан подивилася в її обличчя. Воно було нескінченно порожнім. Безпорадно роззирнулася. Вона не знала, що робити. У кількох вікнах було світло, а за одним з більших, заштореним, звучала музика. Між будинками дуже високо вгорі височило беззоряне небо. Зблизька пролунав вигук, і Ліліан побачила чоловіка, що наближався. На момент Ліліан завагалася, після чого швидко вийшла йому напроти. «Жераре!» – сказала вона з подивом і полегкістю. «Звідки ви знали?» «Я йшов за вами. Це право поетів весняними вечорами». Ліліан похитала головою. «Там лежить мертва жінка. Прошу, підійти!» Мабуть, п'яна, непритомна!» «Ні, вона не жива. Я знаю, як виглядають мертві!» Вона відчула, як Жерар опирається. «Що сталося?» «Я не хочу мати з цим нічого спільного!» відказав поет смерті. «Ми не можемо її так залишити!» «Чому? Вона ж мертва! Тепер це вже тільки справа поліції! Я не хочу бути в це вплутаний! Ви також не повинні! Вони вирішать, що то ми її вбили! Ходімо!» Він потягнув Ліліан за руку, але вона не рушила з місця. Зазирнула в обличчя, яке вже нічого не знало і знало все, чого не знало. Померла, здавалося, всім покинутою. Одна її нога під картатою спідницею була зігнута. Видно було панчохи, брунатні туфлі, руки без рукавичок, коротке темне волосся і тонкий ланцюжок на шиї. «Ходімо!» – шепнув Жерар. «Інакше нас чекає тільки клопіт. Мати справу з поліцією – це не жарти. Можемо звідси зателефонувати. Це все, що можемо зробити». Ліліан дозволила себе відтягнути. Жерар ішов так швидко, що вона ледве за ним устигала. Коли дісталися до набережної, вона побачила, що він дуже блідий. «Стояти біля неї – це щось зовсім інше, ніж говорити про неї, правда?» – сказала Ліліан із гіркою насмішкою. «Звідки ми зателефонуємо? З мого готелю?» Там нас може підслухати порт'є. Я вийшлю його по щось. Добре. З'явився сяючий порт'є. Тепер клерфе на десятому місці, але буде... Тут він побачив Жерара і замовк із докром в очах. Це приятель клерфе, сказала Ліліан. Ви маєте рацію. Тепер це треба відсвяткувати. Принесіть пляшку вина. Де тут телефон? Порт'є показав на свій столик і зник. Тепер, сказала Ліліан. Жерар кинувся шукати номер у телефонній книзі. Список старий. Поліція не змінює номерів. На десятому місці, подумала Ліліан. Він їде собі далі з Брешії до Брешії, а тим часом. Вона почула, як Жерар розмовляє по телефону. Порт'є повернувся з келихами і пляшкою шампанського. Корок вилетів, як постріл, і Порт'є надто радісно струхцнув пляшкою. Переляканий Жерар припинив говорити. «Ні, то був не постріл», – пояснив він у слухавку і поклав. «Думаю, вам варто випити», – сказала Ліліан. «У цей момент мені нічого іншого не спало на думку». Кортіє чекав увесь вечір на відкриття цієї пляшки. Сподіваємось, це не блюзнірство. Жерар похитав головою і хапливо випив. Дивився при цьому на телефон. Вочевидь, він боявся, що поліція може встановити, звідки він телефонував. Вони думають, що тут хтось стріляв, промовив він. А то був лише корок. «Чому трагічні речі часто так страшно комічні?» Ліліан подала йому пляшку, щоб налив. «Я мушу йти», – сказав він. «Цього разу мусите йти ви. Добраніч, Жераре». Він глянув на пляшку. «Я можу її забрати, якщо ви вже не хочете». «Ні, Жераре, одне або інше». Ліліан побачила, як той швидко зникає за дверима. Тепер прийде ніч наодинці, подумала вона і вручила пляшку портія. Прошу це випити. Чи радіо ще на горі? Звичайно, мадмуазель. Ліліан піднялась сходами. Радіо виблиснувало в темряві хромом і склом. Ліліан запалила світло і чекала якийсь час біля вікна чи проїде поліцейське авто. Воно не проїхало. Повільно роздягнулася, задумалась, чи порозвішувати довкола себе на ніч сукні свої союзниці, але не зробила цього. Той час, коли вони могли мені допомогти, минув, подумала Ліліан. Вона не погасила світло і прийняла снодійне. Прокинулась з таким відчуттям, мов би її викинуто з якогось місця. Сонце своїми променями дзьобало крізь штори лампочку, яка світилась упродовж всієї ночі. Розпачливо дзвонив телефон. «Поліція», – подумала вона і підняла слуховку. То був Клерфе. «Ми саме дісталися Брешії!» «Так, до Брешії!» Ліліан струснула рештки сну, що западали в забуття. Отже, ти доїхав. Шостим, Клерферо сміявся. Шостим? Це ж чудово. Дурниця. Завтра я повертаюся, а зараз мушу виспатись. Торіані вже спить у кріслі. Так, виспись. Добре, що ти зателефонував. Поїдеш зі мною на рев'єру. Так, коханий. «Чекай на мене!» «Так, коханий!» «Не виїжджай ніде до мого повернення!» «А куди б я мала поїхати?» Подумала вона. «Добре ще й. «Чекаю на тебе!» Відповіла вона. У півдні Ліліан йшла вулицею Сени. Вулиця була така, як завжди. Ліліан шукала якоїсь згадки на газетних шпальтах. Не знайшла нічого.